Ліян Моріарті Велика маленька брехня Розділ 10. Джейн прокинулася від вигуку з різдвом, що лунав на вулиці десь під вікнами її квартири. Сіла у ліжку та розправила футболку, в якій спала. Вона була мокра від поту. Джейна наснилося, що вона лежить на спині, а Зігі стоїть поруч у своїй піжамі Бен-10, посміхається, наступає ногою їй на горло. «Зігі, прибери ногу, я не можу дихати!» Намагалася сказати вона – із сивого обличчя зійшла посмішка, і тепер він дивився на неї з холодною цікавістю, ніби виконував якийсь науковий експеримент. Вона схопилася рукою за горло та глибоко вдихнула повітря. То був лише сон. Сни нічого не значать. Зігі був поруч з нею в ліжку, його тепла спина притискалася до її спини. Вона повернулася до нього обличчям та торкнулася пальцем ніжної вразливої шкіри на його вилиці. Щовечора він ішов спати в свою окреме ліжечко і щоранку прокидався в її ліжку. Ніхто з них двох не пам'ятав, як він там опинявся. Мабуть, то магія, вирішила вона. Може, це добра фея, що ночі мене переносить, усміхався Зігі, бо він уже не надто вірив у фей. Він виросте і перестане приходити до тебе у ліжку, говорила мама Джейн щоразу, як Джейн згадувала, що Зігі досі щоночі приходить до неї у ліжку. У 15 років точно вже не приходитиме. На носі Зіги з'явилася зі нова веснянка, яку Джей не помічала раніше. Тепер веснянки були три. Разом вони складалися у візерунок вітрила. Одного дня в ліжку поруч із Зіги лежатиме жінка і роздивлятиметься його сонне обличчя. Над верхньою його бою вже з'являться чорні крапочки вусів, І замість худеньких хлопчачих плечей будуть широкі чоловічі плечі. Яким чоловіком він стане? Він буде ніжним, люблячим чоловіком, як Попі. Із захватом говорила її мама, ніби це вже був доконаний факт. Мама Джейн була впевнена, що Зіги – реінкарнація її батька, котрого вона дуже любила, чи могла вдавати, що вірила в це. Ніхто доскону не знав, наскільки серйозно вона це говорила. Поппі помер за 6 місяців до народження Зігі. Мама Джейн саме читала книжку про маленького хлопчика, котрий став реінкарнацією пілота-винищувача часів Другої світової війни. Тож ідея – що внук перевтілення її батька міцно засіло в мамині голові. Власне, ця думка і допомагала їй пережити горе. Ну і, звісно, не було зятя, якого б ображали розмови про те, що його син – це перевтілення дідуся дружини. Джейн не те, що підтримувала ці байки про реінкарнацію, але й не заперечувала. Може, Зігі і був попі. Часом вона бачила риси попі в обличчя Зіги, а надто коли він зосереджувався на чомусь. Він так само морщив лоба. Коли Джейн позвонила мамі та розповіла, що трапилось під час орієнтаційної зустрічі, мама була розлючена. Це обурливо. Зігі ніколи б не душив іншої дитини. Це дитя і мухи ніколи не образило. Він точнісінько, як попі, пам'ятаєш, як попі не міг убити муху. «Твоя бабуся кричала йому, та вбий її нарешті, вбий ту чортову муху». А потім зненацька запанувала тиша. Це означало, що маму Джейн здолав сміх, вона завжди тихо сміялася. Джейн почекала, доки мама пересміється, поверталася до розмови та тримчачим голосом каже. «Дуже добре, сміх покраще травлення. На чому ми зупинились?» «А, точно, Зігі. Капосна дитина. Ні, не Зігі, звісно. А та маленька дівчинка. Що б вона стала обмовляти нашого любого Зігі?» Не знаю, відповіла Джейн, Насправді вона зовсім не здавалася капосною. Її матір те ще стерво, але донька здавалася дуже милою, не вреднюкою. Вона й сама почула у своєму голосі невпевненість, і мама це почула. Люба, невже ти можеш уявити, що з її справді намагався задушити дитину? Звісно, ні, сказала Джейн і змінила тему розмови. Вона поправила свою подушку та вмостила її у більш зручне положення. Може, ще вона засне. «Зігу розбуде тебе на світанку», – сказала мама, однак Зігі не надто цікавився різдвом цього року. І Джейн думала, чи не має в цьому її провини. Часто їй накривало гнічуче відчуття, що вона певним чином фальшує його життя, видає, бажане, дійсне. Вона старалася створити маленькі ритуали та сімейні традиції на свята і дні народження. «Давай почепимо панчоху для подарунків». Але де? Вони так часто переїздили, що постійно місця для панчохів в них не було. В ногах ліжка, на ручку дверей вона носилася з цією панчохою, а її голос звучав натягнуто та високо. І в цьому було щось нечесне. Ритуали були несправжні, не так, як в інших сім'ях, де є мама, тато і хоча б один брат чи сестра. Разом їм здавалося, що Зіги терпить усе це лише заради неї. І що він бачить її наскрізь і знає, що недоотримує чогось. Вона спостерігає, як піднімається та пускається його грудна клітка. Він був таким гарним. Неможливо було, що він скривдив ту маленьку дівчинку, а потім ще й збрехав про це. Але ж усі сплячі діти, видаються гарними. Навіть більші вереди видаються милими, коли сплять. Як її дізнатися, напевне, що він цього не робив? Чи хтось у знає свою дитину? Дитя – маленький незнайомець, котрий постійно змінюється, зникає і знову-знову відкривається з нового боку. Нові риси характеру могли з'явитися за одну ніч. А ще був... Не думай про це, не думай про це. Спогад тріпотів, немов спійманий метелик. Рвався на волю, щойно маленька дівчинка, вказала на зігі, ніби на горло наступила. Підступив страх, заполонив її свідомість. Вона притримула крик. Ні, ні, ні. Зігі був її зігі, він не міг. Він не став би, вона знала свою дитину. Він заворушився його повіки з блакитною маленькою мережкою вен затремтіли. Угадай, який сьогодні день? запитала Джейн, різдво вигукнув зігі. Він так швидко сів, що головою сильно вдарив Джейн у ніс. І вона знову лягла на подушку в сльозах. Тея. Я завжди думала, що з тією дитиною щось не так. З тим зігі. Щось таке було в його очах. Хлопцям потрібно брати з когось приклад. Я перепрошую, але це факт. Стю. Чорт забирай. Навколо того зігі було стільки пліток. Я й не знав, чому вірити. Розділ одинадцятий. Тату, а ти літаєш так високо, як цей літак? Запитав Джош. Ось уже сім годин вони перебували в літаку, поверталися до Сіднею з Ванкувера. І поки все було добре, без сварок. Вони посадили хлопців окремо біля вікон, а Селеста з Перрі сіли поруч біля проходу. Та ні, пам'ятаєш, я тобі розповідав, я мушу летіти дуже низько, щоб мене не було видно на радарах. Справді, Джон знову відвернувся до вікна. «А чому ти повинен уникати радарів?» – запитала Селеста. Перрі похитав головою, перезирнувшись з Максом, та обмінявся з ним усмішкою. «Ох же, ці жінки!» Макс сидів біля Селести і нахилився вперед, щоб теж чути розмову. «Це ж очевидно, правда, Макси?» «Це секрет, мамо!» І Макс заходився пояснювати. «Ніхто на світі не знає, що тато вміє літати». «Ну, звісно, погодилась Селеста, вибачте. Як це я не допетрила?» «Розумієш, якщо мене злоблять, то, мабуть, захочуть провести наді мною силу вселенних дослідів», – поясник Пері. «Щоб з'ясувати, звідки я беру ці суперсили. Потім вони захочуть завербувати мене до повітряних військ і змусять мене виконувати секретні місії». «Ні, цього ми точно не хочемо», – зауважила Селеста. «Тато й так багато подорожує». Пері нахилився через прохід та закрив її руку своєю н... німому жесті вибачення. «Ти ж не можеш літати, це ми граємося», – сказав Макс. Пері широко розплющив очі, звів брови та знизав плечима, наче запитуючи. Хіба ж ні? Я так не думаю. Невпевнено продовжував Макс. Пері підморгнув Селесті через голову Макса. Роками він розповідав малюкам, що має секретний талант. Вміє літати у деталях, змальовуючи, як виявив свої суперсилу 15 років. І, мабуть, коли хлопцям стане 15, вони теж навчаться літати, якщо вони успадкували його суперсилу та їстимуть достатньо броколі. Хлопці ніколи не знали, напевно це він серйозно чи ні? «Вчора, коли я на лижах підстрибнув на тому великому трампліні, я справді летів», – сказав Макс. І руками продемонстрував траєкторію польоту. «Вуф!» «Точно летів», – погодився Пері. «Я мало не довів до серцевого напряму свого тата». Макс засміявся. Пері випростав уперед руки і потягнувся. «Мені досі все болить, от спроб тебе наздогнати. Ти надто швидкий». Селеста спостерігала за ними. Він гарно виглядав, засмаглий, розслаблений після п'яти днів катання на лижах та санчатах. Тому той біда, він їй досі шалено приваблював і вона не могла з цим боротися. Що? переглянув на неї нічого. Гарна відпустка, чи не так? Чудова, щиро відповіла Селеста. Дивовижна. Думаю, це буде добрий рік для нас усіх, відказав Пері та пильно подивився в її очі. Згодна? Хлопці підуть до школи, маю надію, що в тебе буде більше часу на себе, а я. Він зробив пазу, щільно потер великий, пальцем шкіру на зап'ясті, ніби перевіряючи її на якість, а потім знову підняв очі на Селесту. «Я зроблю все, на що спроможне, щоб цей рік став чудовим для нас усіх». І він сором'язливо усміхнувся. Часу він таке робив, говорив або робив щось, що змушувало її почуватися такою ж одурманеною поруч з ним, як у перший рік їхнього знайомства на тому нудному бізнес-ланчі, де вона вперше зрозуміла значення слів «втратити голову». Селесто горнуло відчуття спокою. Стюардеса ходила поміж жадами та пропонувала пасажирам щойно спечене на борту печиво з шоколадними крихтами. Дивовижні пахощ. мабуть, цей справді буде хороший рік. Можливо, навіть вона б могла б залишитися. Думка про те, що вона зможе залишитися, завжди приносила їй полегшення. Ходімо на пляж по поверненню, запропонував Пері. Збудуємо величезний замок із піску. Сьогодні сніговик, а завтра замок із піску. У вас, діти, чудове життя. Точно! Джон зітхнув і задоволено розтягнувся в кріслі бізнес-класу. чудове життя. Меліса. Пам'ятаю, як на канікулах побачила Селесту, Пері та близнюків на пляжі. Я ще тоді сказала своєму чоловіку, і, здається, це одна з наших мам із підготовчої школи. У нього ледь очі на лоба не вилізли. Селеста та Пері виглядали закоханими. Вони сміялися, розважалися, допомагали дітям ліпити з піску. Складний замок з дрібними деталями. Поправді, від цього аж трохи нудило. Ніби навіть пісочні замки у них кращі, ніж у всіх. Розділ 12. Детектив-сержант Адріан Квінлан. Ми розглянемо всі версії, всі можливі мотиви. Саманта. То ми реально вживаємо слово вбивство? За 4 місяці до доброчинної вікторини. Я хочу погратися з дігі, голосила Хлоя одного теплого літнього вечора на початку року. «Добре», – відповіла Маделін. Вона пильно дивилася на свою старшу доньку. Ебігел вже цілу вічність нарізала свій стейк маленькими шматочками, а тепер вовтузла ці шматочки по тарілці, перекладала знову-знову, немов складала якусь складну мозаїку, і жодного шматочка не поклала до рота. «Може б тобі погратися з Скай?» Ебігел звернулася до Хлої, відклавши виделку. «Вона дуже рада, що ви навчатиметеся в одному класі». «Дуже мило, правда?» Слова Маделін прозвучали солодко і напружено, як і щоразу, коли розмова заходила про доньку її колишнього чоловіка. Дуже гарно. Ед мугикнув, нахилившись над келихом вина, і Маделін кинула на нього спопеляючий погляд. «Скай – ніби моя сестра, правда, мамо?» – запитала Хлоя. На відміну від мами, її дуже тішила думка, що вона ходитиме до одного класу із Скай. І це питання вона ставила десь одне. 40 тисяч разів. Ні, Скай, зведена сестра Ебігель, вкотре пояснила Мадлен із воїстину священним терпінням. Але ж я теж сестра Ебігіл, сказала Хлоя. А значить, я і Скай теж повинні бути сестрами, близнюками, як Джон і Макс. До речі, про них. Ти бачилася з Селестою після того, як вони повернулися з Канади? запитав Ед. Ті фотки, що Пері постив у Фейсбуці, просто надзвичайні. Нам теж варто влаштувати собі сніжне Різдво, коли виграємо в лотерею. Бур. «На них холодно дивитися», – сказала Мадлен. «Я б круто покатався на сноуборді», – замріяно сказав Фред. Мадлен стенула плечима. Фред був маленьким адреналіновим наркоманом. Якщо на щось можна було видатися, він видирався. Вона більше не могла дивитися, як він катається на скейті. Коли йому було лише сім, він крутився, перевертався та обертав своє худе тіло в повітрі, як хлопців двічі старші. Щоразу, коли вона натрапляла на інтерв'ю тих крутих, Розслаблених хлопців, котрі на телебачень розповідали про стрибки з линвою, альпінізм чи інші пригоди класу. Як найнадійніше себе убити, вона згадувала про Фреда. Він навіть зовні скидався на них зі своїм вічно розпатленим за довгим волоссям серфера. Тобі треба пістритися, сказала вона. Фред з огидою зморщив веснянкуватого носа. Ні за що. Я подзвоню мамі Зігі, сказала Хлоя Мадлен. і ми домовимось, щоб ви погралися разом. «Маделін, а ти впевнена, що це вдала ідея?» Пошипки запитав Ед. «Схоже, що той хлопчик може бути доволі грубим. Хіба не він? Ну, пам'ятаєш. Ми цього не знаємо. Напевне», – зауважила Мадрін. «Але ж ти сказала, що Амабелла Клейн вказала на нього?» Не раз таке було, що свідків політі вказували на невинних людей. «Якщо той хлопчик, бодай, пальцем торкнеться Хлої, на бога, Еди!» – дрізала Мадрін. «Хлоя може сама про себе подбати». Вона поглянула на тар ти чому ниси? Ми ж приятелюємо з Ренатою та Джио. Тож коли їхня донька говорить, що той з її, її скривдив, нам би не варто було підтримувати протилежну сторону. Що це взагалі за ім'я? Не так вже й близько ми приятелюємо з Ренатою та Джио, відказала Мадлен. Ебігель їж. А хіба ні? запитав Ед. Мені ж ніби ви подобається Джио. Ти радше його терпиш, сказала Мадлен. Він захоплюється не гольфом, а спостереженням за пташками. Справді? Ед виглядав розчарованим. Ти впевнена? «Ти плутаєш його з Гаретом Хеджиком». «Справді?» – насупився Ед. «Справді», – відповіла Мадлін. «Хлоя, припини махати виделкою. Ти ледь не вийняла Фредові ока». «Ебігел, ти захворіла? Чому не іси?» Ебігел відклала ножа і виделку і урочисто проголосила. «Мабуть, я стану веганкою». Веганкою була Бонні. «Тільки через мій труп», – відрізала Мадлін. «Ну або ще через чись». Тея ви знаєте, що у Маделіні є 14-річна донька від першого шлюбу Ебігіл. Мені так шкода дітей з розбитих сімей. Я щаслива, що здатна забезпечити стабільне життя та оточення своїм дітям. Упевнена, що в ніч доброчинної вікторини Маделіні і Бонні сварилися через Ебігіл. Харпер Власне, я чула, як Маделін сказала. Я сьогодні точно когось уб'ю. Думаю, це пов'язано з Боні. Звісно, я не показую пальцем. Бонні. Так, Абігел – моя пачерка, і вона справді мала трохи клопоту, типово підліткової проблеми. Але ми з Маделін намагалися їй допомогти, як одна команда. Ви відчуваєте запах лимонного мирту? Я вперше використовую цю ефірну олію, допомагає від стресу. Зробіть глибокий вдих, ось так. Схоже, вам не завадило б зняти стрес, якщо ви дозволите мені це сказати. Розділ 13. Був один з тих днів, насправді давно вже цього не було, останній аж перед різдвом. Селеста відчувала сухість у роті. В голові легенько пульсувало. Вона йшла за хлопчиками та перей через шкільне подвір'я і несла з себе немов склянку, яку боялася пролити. Вона загострено відчувала усе навколо – тепле повітря на шкірі голих рук, ремінці сандалів між пальцями листя фігового дерева, що чітко виділялося на тлі блакитного неба. Ці відчуття були схожі на ті сильні емоції, які переживаєш, коли щойно закохався або тільки завигідніла, або вперше сама керуєш автомобілем. Все здавалося значним та важливим. «Ви сваритесь з Зедом?» – якось вона запитала Маделін. «Як кішка з собакою», – радісно відповіла вона. І Слеса зрозуміла, що Маделін говорить про щось зовсім інше. «А можна спершу на майданчик, на бруси?» – закричав Макс. Школа розпочиналася за два тижні, але сьогодні... На дві години відчинялися магазини шкільної форми, щоб батьки придбали усе необхідне на навчальний рік. У Пері був вихідний, тож після купівлі форми для хлопців вони планували піти на пляж неподалік, щоб поплавати з масками. «Звісно», – відповіла вона Максу, він побіг уперед, і дивлячись йому вслід, вона зрозуміла, що то був не Макс, а Джош. Вона втрачала зв'язок з реальністю, думала, що занадто концентрується, а виходить, що недостатньо. «Усе добре?» – запитав Пері. Він підняв окуляри, щоб вона бачила його очі. Білки його очей були дуже білі. Її ж очі на ранок після сварки завжди були почервонілі та налиті кров'ю, а у пері завжди білі і блищать. Добре, усміхалася до нього. Він теж усміхався і пригорнув її до себе. Ти така гарна в цій сукні, прошепотів він їй на вушку. Саме так вони ставилися одне до одного наступного дня і ніжно і трепетно, ніби вони разом пережили щось страшне, наприклад, якийсь природний катаклізм, і чудом врятувались. «Татку», – гукнув Джош, – «Іди сюди і подивись на нас». «Вже йду», – крикнув Пері, він ніби горила, вдарив себе кулаками в груди і побіг за хлопцями. Згорбився, розмахував руками і видавав гучні горилячі звуки. Хлопці у захваті та страху помчали вперед. То була проста сварка. Тішала вона себе. Усі пари сваряться. Вчора хлопці залишилися ночувати у матері Пері. «Проведіть гарний романтичний вечір без цих бешкетників», – сказала вона. Усе почалося через комп'ютер. Селеста перевіряла, у котрій годині відчиняється магазин шкільної форми, аж раптом комп'ютер видав повідомлення про критичну помилку. Пері гукнула вона із кабінету «Щось не так з цим комп'ютером». І враз майнула застережлива думка «Не кажи йому, а раптом він не зможе полагодити». Дурна, дурна, дурна, вона мала знати, але було надто пізно. Він зайшов до кабінету з усмішкою. «Відійди, жінко!» Пері непогано розбирався в комп'ютерах. Йому подобалося вирішувати для неї проблеми, і якщо б він і справді його полагодив, то все було б добре. Але він не впорався. Минуло 10 хвилин, не треба було бачити його обличчя, щоб зрозуміти, що він не може впоратись. «Не переймайся», – сказала Селеста, – «оближч його». «Я все зроблю», – відповів Пері, рухаючи мишкою туди-сюди. «Я знаю, в чому проблема, мені треба лише от чорт». Він знову вилаявся. Спочатку тиха, а потім голосніше. Його голос став різким, з кожним разом вона здригалася. Ніби його гнів наростав, і ніби у ній теж наростав гнів, бо вона вже розуміла, який буде сьогоднішній вечір, і який він міг би бути, коли б вона не припустилася цієї критичної помилки. Тарілка з морськими делікатесами, які вона приготувала, залишилася недоторканною. Десерт Павлова із тарілки відправився до смітника. Стільки часу і грошей на вітер. Вона ненавиділа витрачати надарма. Від цього їй нудало. Тож, коли вона сказала «Будь ласка, пері, просто оближ його, у її голосі чулося роздратування. І в цьому була її провина. Може, якби вона сказала «Це по-доброму», якби вона була більш терплячою, якби нічого не сказала, він розвернувся до неї на кріслі, його очі спалахнули гнівом «Запізно». Його вже не було. І все ж таки вона не відступила. Просто відмовилася відступати. Продовжувала боротися до кінця через несправедливість цього всього, через сміховинність. Вона лише попросила допомогти їй із комп'ютером. Так не має бути. Десь всередині її кипіла людь, навіть після того, як вони зірвалися на крики, її серце калатало, а м'язи напружилися, мов готовності до бою. Це несправедливо. Це несправедливо. Було навіть гірше, ніж зазвичай, бо хлопців не було дома. Їм не треба було стишувати голос та шипіти одне на одного за зачиненими дверима. Їхній будинок був надто великий для того, щоб крики почули сусіди. Вони ніби упивалися можливістю сварки без обмежень. Селеста підійшла до спортивного майданчика. Рейки та бруси були в прохолодному затінку в кутку майданчика. Хлопці залюбки гратимуться тут, коли почнуться заняття в школі. Пері підтягувався на турніку, а хлопці рахували. Його плечі легко рухалися. Він мусив підібрати під себе ноги, бо турнік був закріплений надто низько. Він завжди був у хорошій спортивній формі. Може, Селеста приховувала якусь хворобливу, нездорову частину самої себе, котрій подобалось таке життя. Котра хоче такого безсоромного, брудного шлюбу. Саме так вона почувалася, ніби вони спері займалися дивним, огидним та збоченими сексуальними практиками. А секс і був частиною цього. Завжди після цього вони займалися сексом. По завершенню всього, близько п'ятої ранку, шалений і злий секс із сльозами, що струменів з очей обох та ніжними вибаченнями і обіцянками, що їх вони промовляли знов і знов. Більше ніколи я присягаюся життям, ніколи більше... Це мусить припинитися, ми маємо це зупинити, нам треба звернутися по допомогу, більше ніколи. Ну годі, сказала вона хлопцям, давайте нарешті підемо до крамниці, доки вона не зачинилася. Перестрибнув на землю та підхопив під руки обох близнюків, а зловив. Чи любила вона його так само сильно, як і ненавиділа? Чи ненавиділа вона його так само сильно, як любила? Треба пошукати іншого терапевта, сказала вона йому вранці. Твоя правда, – відповів він, – ніби це дійсно було можливо. Коли я повернуся, ми про це поговоримо. Завтра він відлітає до Відня на саміт, який спонсорувала його фірма. Він виголошуватиме ключову промову на якусь страшенно складну та глобальну тему. Тій промові буде повно абревіатур та незрозумілих слів, і він – Стоятиме з маленькою каскою та червоною тяткою від лазерної указки водитиме по презентації, яку підготував його асистент. Пері часто їздив у відрядження. Часом здавалося, що він немов відхилення від норми її життя – відвідувач. Її справжнє життя тривало тоді, коли його не було. Те, що трапилося, не мало ніякого значення, бо він завжди кудись збирався їхати – наступного дня чи наступного тижня. Два роки тому вони ходили до сімейного терапевта. Селеста була сповнена надії та щойно побачила дешеву канапу із шкірозамінника та нетерпляча й серйозне лиця терапевта зрозуміла, що помилилася. Вона спостерігала настільки вищий пері за консультанта в плані інтелекту і соціального становища і одразу зрозуміла, що то був їхній перший і останній візит. Вони так і не сказали терапевту правди. Говорили, що пері – Дратується через те, що Селеста пізно прокидається і постійно спізнюється. Селеста ж кілька разів промовила, Пері розлютився. Як вони могли зізнатися цілком чужій людині, що відбувається в їхньому шлюбі? Такий сором, така огидна поведінка. Вони виглядали гарною парою, люди їм постійно це казали. Ними захоплювалися, їм заздрили. У них були всі привілеї на світі. Закордонні подорожі так поводитися з іншого боку було нечемно та невдячно. Просто припиніться наймовірніше сказала б ця приємна енергійна жінка з осудом та відразою. Селеста хотіла б, щоб терапевт сама здогадалася. Вона хотіла, щоб та поставила якесь правильне питання. Однак лікарка так і не спромоглася на це. З кабінету терапевта обоє вискочили з неймовірною радістю, адже їхні випробування закінчилися, вони вільні. Тож посеред білого дня пара подалася до готельного бару випити, вони фліртували і не могли розщепити рук. Не допивши свого напою, Пері раптом відпідвівся, взяв її за руки та повів до рецепції. Вони зняли кімнату в буквальному сенсі. Смішно, смішно і еротично. Ніби той терапевт і справді все виправив. Зрештою, скільки пар взагалі таке роблять? Опісля ж вона почувалася розхристаною, сексуальною і сповненою розпачу. «То де ця крамниця шкільної форми?» – запитав Пері, як вони повернулися до чотирикутника шкільного двору. «Не знаю, відповіла Селеста, звідки мені знати? І чого б я мала це знати «Ви сказали крамниця форми. Ось, вона ось там». Селеста озирнулася. Голос належав яскравій тендітній жінці, яку вона пам'ятала з орієнтаційної зустрічі. Жінка, ще донька, стверджувала буцімто зігі, намагався її задушити. З нею була кучерява маленька дівчинка. «Я, Рената», – представилася жінка. «Ми з вами зустрічалися минулого року під час орієнтаційного дня». «Ви подруга Маделін Маккензі, чи не так?» «Амабело, припини! Що ти робиш?» Мала трималася за білу сорочку матері, соромливо ховалася за нею та крутилася. «Вийди та скажи добрий день. Ці хлопчики вчитимуться у твоєму класі. Вони – однояйцеві близнюки. Це так цікаво!» Вона подивилася на пері біля ніг, котрого стояли хлопчики. «Як ви взагалі їх розрізняєте?» Перрі він протягнув руку для привітання, а ми їх не розрізняємо, поняття не маю, хто з них хто. Рената жваво потисла руку перії. Жінки завжди западали на Перрі. Їх підкорювала його білозуба усмішка Тома Круза та те, з якою увагу він до них ставився. Рената, рада зустрічі. Ви за формую для хлопчиків? Чудово. А мобела збирається з піти з няною, але рада директорів закінчилася рано, тож я вирішила піти сама. Перрі кивав, ніби все це його страшенно цікавило. Рената стишила голос. Амабела стала трохи тривожною після того інциденту в школі. Ваша дружина вам розповідала? Хлопчик намагався задушити Амабелу в день орієнтаційної зустрічі. В неї на шиї лишилися синці. Хлопчик на ім'я Зігі, я серйозно замислилася над тим, чи не заявити в поліцію. Який жах? сказав Пері. Господи, бідулашна дівчинка. Тат. покликав Макс та потягнув Пері за руку. Ходім, я перепрошую. Рената радісно подивилася на Селесту. Може, я щойно необачно вчинила? Мені здавалося, що ви та Маделін святкували день народження разом із мамою того хлопчика. Джейн, чи як її звати? Така молодесенька. Я ще думала, що вона няня. Може, ви взагалі найкращі подруги? Я чула, ви в трьох пили шампанське. Самого ранку. Зігі пері насупився. Ми не знаємо жодних хлопців на ім'я Зії, правда? Селеста прочистила горло. Я познайомилася з Джейн догоранку, сказала вона Ренаті. Вона підвезла Мадолін після того, як та розтягнула зв'язки. Вона була, ну, принаймні, здавалося, дуже милою. Селеста не дуже хотіла, щоб її пов'язували з мамою хулігана, але з іншого боку, Джейн їй сподобалася, і бідулашна дівчина виглядала зовсім шокованою, коли донька Ренати вказала на Зії. Вона помилилася ось що, сказала Рената. Вона категорично відмовлялася прийнятий той факт, що її дорогоцінний хлопчик вчинив те, що вчинив. Я наказала Амабелі триматися від нього якнайдалі, і на вашому місці б, я б ваших хлопців теж попередила. Мабуть, слушна порада, сказав Пері, ми б не хотіли, щоб вони потрапили в погану компанію з першого дня. Його тон був легкий і жартівливим, ніби він не сприймав нічого сказаного всерйоз. Хоча, знаючи Пері, ця легкість, ймовірно, була показною. Щодо булінгу в школі, Пері була параною через його власний дитячий досвід. З власними дітьми він поводився, немов мов спецагент, і з підозрілістю розглядає все навколо, сканував парк чи майданчик у пошуках дітей-грубіянів, чи бродячих собак, чи педофілів, котрі видають себе за чиїхось дідусів. Селеста відкрила рот. «Хм!» – сказала вона. «Їм же лише п'ять. Чи не занадто це все?» Але знов-таки щось дивне тому зігі було. Вона лише... Поміжно побачила його тоді в школі, але щось у ньому було, що виводило її з рівноваги. Щось, що наповнювало їй недовірою, але він був гарненьким п'ятирічним хлопчиком, точнісінько таким, як їхні хлопчаки. Як взагалі можна так почуватися щодо п'ятирічної дитини? «Мам, ходімо!» Джош Смикнув Селесто за руку. Ой, схопилася вона за передпліччя. Біль був настільки гострим, що вона ледь здолала надоту. "З вами все гаразд?" запитала Рената. "Селесто?" перепитав Пері. В його очах вона побачила сором розуміння. Він, напевно, знав, чому їй було так боляче. Коли він повернувся з Відня, то в його сумці була вишукана ювелірна прикраса, ще одна з її колекцій. Вона ніколи їх не носитиме, а він ніколи не питатиме чому. Якусь мить Селеста не могла говорити, в її роті тиснулося великі неоковисті слова. Вона уявила, як випльовує їх. Мій чоловік б'є мене, Ренато. Звісно, не в обличчя. Він для цього занадто гарно вихований. А твій б'є тебе? Якщо так, і це питання мене особливо цікавить. Чи ти б'єш його у відповідь? Все гаразд, я в порядку, відказала вона.